Cum să traversezi râul schimbării? În acest stadiu poți vedea că, pentru a te schimba, trebuie să devii conștient de sinele tău inconștient, despre care acum știi că este doar un set de programe predeterminate. Partea cea mai grea în legătură cu schimbarea este să nu faci aceleași alegeri pe care le-ai făcut cu o zi înainte. Motivul pentru care ne vine atât de greu este că în momentul în care nu mai gândim aceleași gânduri care duc la aceleași alegeri, ceea ce ne face să acționăm automat în moduri obișnuite, astfel încât să putem experimenta aceleași evenimente pentru a reafirma aceleași emoții ale identității noastre, ne simțim imediat inconfortabil. Această nouă stare de a fi este nefamiliară, este necunoscută, nu pare normală. Nu ne mai simțim noi înșine, deoarece nu mai suntem noi înșine. Și pentru că totul pare nesigur, nu mai putem prezice senzația lui familiar și modul în care este oglindită spre noi în viețile noastre. Oricât de inconfortabil ar putea părea la început, acesta este momentul în care știm că am pășit în râul schimbării. Am intrat pe un teritoriu necunoscut. În clipa în care nu mai suntem vechiul nostru sine, Trebuie să traversăm o distanță între vechiul sine și noul sine, după cum ilustrează cu claritate figura 3.8 din broșură. Cu alte cuvinte, nu adoptăm pur și simplu o nouă personalitate cât ai bate din palme. Este nevoie de timp. De obicei, când oamenii pășesc în râul schimbării, acel vid între vechiul sine și noul sine este atât de neconfortabil încât aceștia revin imediat la vechiul lor sine. Se gândesc în mod inconștient, nu e corect, nu mă simt confortabil sau nu mă simt prea bine. În momentul în care vor accepta acest gând sau autosugestie și devin sugestibil la propriile lor gânduri, vor face iarăși în mod inconștient aceleași vechi alegeri, care vor conduce la progresia acelorași comportamente obișnuite pentru a crea aceleași experiențe care, în mod automat susțin aceleași emoții și sentimente. Și apoi își spun. Simt că e ceea ce trebuie, dar ceea ce vor să spună de fapt este că pare familiar. Odată ce vom înțelege că traversarea râului schimbării și simțirea acelui disconfort este de fapt moartea biologică, neurologică, chimică și chiar genetică a vechiului sine, avem puterea asupra schimbării și ne putem îndrepta privirile către celălalt mal al râului. Dacă acceptăm că schimbarea înseamnă denaturarea circuitelor programate, după ce ani de zile am gândit inconștient în același mod, putem face față situației. Dacă înțelegem că disconfortul pe care îl simțim reprezintă demontarea vechilor atitudini, credințe și percepții care au fost întipărite în mod repetat în arhitectura noastră cerebrală, putem rezista. Dacă raționăm că poftele cu care ne luptăm în mijlocul schimbării sunt adevărate sevrage de pe urma dependențelor chimico-emoționale ale corpului, putem trece cu bine peste ele. Dacă putem înțelege că variațiile biologice reale apar din obiceiurile și comportamentele subconștiente în care corpurile noastre se schimbă la nivel celular, putem merge mai departe. Iar dacă ne putem aminti că modificăm chiar propriile noastre gene din această viață și din generații anterioare nenumărate, Putem rămâne concentrați și inspirați până la capăt. Unii oameni numesc această experiență noaptea întunecată a sufletului. Este pasărea fenix care se aruncă singură în foc și arde până ce se transformă în cenușă. Vechiul sine trebuie să moară pentru ca noul sine să renască. Bineînțeles că produce disconfort. Dar este în regulă deoarece necunoscutul este locul perfect din care să începi să creezi, este locul în care se află posibilitățile. Ce-ar putea fi mai bine de atât? Cei mai mulți dintre noi au fost condiționați să fugă de necunoscut, așa că acum trebuie să învățăm să ne simțim confortabil în vidul necunoscutului, în loc să ne temem de el. Dacă mi-ai spune că nu-ți place să te afli în acel vid deoarece este tare confuz și că nu poți vedea ce te așteaptă pentru că nu îți poți prezice viitorul, eu aș spune că, de fapt, este un lucru grozav, deoarece cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl creezi, nu din ceea ce este cunoscut, ci din necunoscut. Având în vedere că se naște un nou sine, trebuie să fim și noi, la rândul nostru, diferiți din punct de vedere biologic. Noile conexiuni neuronale trebuie să germineze și să fie pecetluite de către alegerea conștientă de a gândi și a acționa în noi moduri în fiecare zi. Acele conexiuni trebuie să fie consolidate de noi prin crearea repetată a acelorași experiențe, până ce devin un obicei. Noi stări chimice trebuie să ne devină familiare pornind de la emoțiile produse de suficiente experiențe noi. Iar noile gene trebuie să primească semnale pentru a produce noi proteine care să schimbe în noi moduri starea noastră de a fi. Iar dacă, după cum am văzut, expresia proteinelor este expresia vieții, iar expresia vieții echivalează cu sănătatea corpului, atunci va urma un nou nivel de sănătate structurală și funcțională. O minte reînnoită și un corp reînnoit trebuie să iasă la suprafață. Acum, când o nouă zi se naște pentru noi după lunga noaptea întunericului și după ce pasărea fenix se înalță regenerată din propria cenușă, noi am inventat un nou sine iar expresia fizică și biologică a noului sine înseamnă literalmente să devii altcineva. Aceasta este adevărata metamorfoză. Cum să-ți depășești mediul Al mod de a privi creierul este acela de a spune că este organizat pentru a reflecta tot ceea ce știi și ai experimentat în viața ta. Acum poți înțelege că de fiecare dată când ai interacționat cu lumea ta externă, evenimentele respective te-au format și modelat în persoana care ești astăzi. Rețelele complexe de neuroni care au declanșat impulsuri și s-au conectat de-a lungul zilelor tale pe pământ au format trilioane și trilioane de conexiuni, deoarece ai învățat și ai format amintiri. Și din moment ce orice loc în care un neuron se conectează cu un alt neuron este denumit o amintire, atunci creierul tău este o înregistrare vie a trecutului. Experiențele vaste cu fiecare persoană și lucru în perioade și locuri diferite din mediul tău extern au fost întipărite în cotloanele cele mai ascunse ale materiei tale cenușii. Așadar, de la natură, cei mai mulți dintre noi gândesc în trecut, deoarece folosim aceleași programe de hardware și software din amintirile noastre trecute. Iar dacă trăim aceeași viață în fiecare zi, făcând aceleași lucruri în același timp, văzând aceiași oameni în același loc și creând aceleași experiențe din ziua precedentă, atunci ajungem prizonierii felului în care lumile noastre exterioare ne influențează lumile interioare. Mediul nostru este cel care controlează modul în care gândim, acționăm și simțim. Suntem victimele realităților noastre personale, deoarece realitățile noastre personale. Creează personalitățile noastre, iar acesta devine un proces inconștient. Apoi, acest lucru, desigur, reafirmă aceeași gândire și simțire, iar acum există un tango sau un meci între lumile noastre exterioare și lumile noastre interioare, iar acestea fuzionează și devin același lucru, și același lucru se întâmplă și cu noi. Dacă mediul nostru reglează modul în care gândim în fiecare zi, atunci, pentru a ne schimba, ceva în legătură cu noi înșine sau cu viețile noastre ar trebui să fie mai important decât circumstanțele prezente din mediul nostru. Să gândești și să simți și să simți și să gândești Așa cum gândurile reprezintă limbajul creierului, tot așa și sentimentele sunt limbajul corpului. Iar modul în care gândești și cum te simți Creează o stare de a fi. O stare de a fi apare când mintea și corpul tău lucrează împreună. Prin urmare, starea ta prezentă de a fi este conexiunea ta veritabilă, minte-corp. De fiecare dată când ai un gând, creierul tău, pe lângă faptul că produce neurotransmițători, produce de asemenea și o altă substanță chimică, o mică proteină denumită neuropeptidă, care trimite un mesaj corpului tău. Corpul tău reacționează apoi având o senzație. Creierul observă că organismul are o senzație, prin urmare generează alt gând care să se potrivească exact cu acea senzație, ce va produce mai multe mesaje chimice care îți permit să gândești în felul în care tocmai te simțeai. Prin urmare, gândirea creează simțire, apoi simțirea creează gândire, care corespunde senzațiilor respective. Este o buclă, una care, pentru majoritatea oamenilor, poate continua ani de zile. Și deoarece creierul acționează asupra senzațiilor corpului generând aceleași gânduri care vor produce aceleași emoții, devine clar că gândurile redundante îți programează creierul într-un tipar fix de neurocircuite. Dar ce se întâmplă în corp? Deoarece senzațiile reprezintă modul de acționare a corpului, emoțiile pe care le simți în continuu pe baza gândirii tale automate vor condiționa corpul să memoreze acele emoții care corespund minții și creierului programate în mod inconștient. Acest lucru înseamnă că mintea conștientă nu deține cu adevărat controlul. Corpul a fost programat și condiționat în mod subconștient, într-un mod cât se poate de real să devină propria sa minte. În cele din urmă, după ce bucla gândirii și senzației și cea a senzației și gândirii, au funcționat suficient de mult timp, corpul nostru memorează emoțiile pe care creierul nostru îi le-a semnalat să le simtă. Ciclul devine atât de bine stabilit și înrădăcinat, încât creează o stare familiară de a fi, una bazată pe informațiile vechi care continuă să se recicleze. Emoțiile respective, care nu sunt nimic mai mult decât înregistrările chimice ale unor experiențe trecute, ne direcționează gândurile și sunt desfășurate iar și iar. Atâta timp cât acest lucru continuă, trăim în trecut. Nu e de mirare că ne este atât de greu să ne schimbăm viitorul. Dacă neuronii declanșează impulsuri în același mod, ei activează eliberarea acelorași neurotransmițători chimici și neuropeptide în creier și corp, iar apoi aceleași substanțe chimice încep să antreneze corpul pentru a-și aminti mai departe emoțiile respective, schimbându-l din nou din punct de vedere fizic. Celulele și țesuturile primesc aceste semnale chimice foarte specifice în zone receptoare specifice. Zonele receptoare sunt înrudite cu stațiile de andocare pentru transmițătorii chimici. Transmițătorii se potrivesc perfect în locul respectiv ca piesele dintr-un puzzle pentru copii, în care anumite forme, cum ar fi un cerc, un triunghi sau un pătrat, se potrivesc în spațiile libere specifice. Gândește-te la transmițătorii chimici respectivi, care sunt de fapt molecule de emoție, ca și când ar purta coduri de bare ce oferă posibilitatea receptorilor celulari să citească energia electromagnetică a transmițătorilor. Când se realizează potrivirea exactă, zona receptoare se pregătește. Transmițătorul realizează andocarea, celula primește mesajele chimice, iar apoi celula creează sau modifică o proteină noua proteină, activează ADN-ul celulei în interiorul nucleului. ADN-ul se deschide și se desface, gena este citită pentru mesajul respectiv din exteriorul celulei, iar celula produce o nouă proteină din ADN-ul său, de exemplu, un anumit hormon, și o eliberează în corp. Acum, corpul este antrenat de minte. Dacă acest proces continuă an la rândul, pentru că aceleași semnale din exteriorul celulei provin de la același nivel mental în creier, deoarece o persoană gândește, acționează și simte la fel în fiecare zi, atunci are sens ca aceleași gene să fie activate în aceleași moduri, deoarece corpul primește aceleași date din mediul înconjurător. Nu se nasc noi gânduri, nu se iau noi alegeri, nu sunt manifestate noi comportamente, nu sunt acceptate noi experiențe și nici create noi senzații. Dacă aceleași gene sunt activate în mod repetat de aceleași informații din creier, atunci genele continuă să fie selectate iar și iar și, exact ca în cazul schimbătorului de viteză al unei mașini, încep să se uzeze. Corpul produce proteine cu structuri mai slabe și funcții mai reduse. Ne îmbolnăvim și îmbătrânim. În timp se poate întâmpla unul dintre cele două scenarii. Inteligența membranei celulare care primește în mod constant aceleași informații se poate adapta la nevoile și solicitările corpului, modificând zonele sale receptoare, astfel încât să se poată adapta mai bine la substanțele chimice respective. În esență, aceasta creează mai multe stații de andocare pentru a satisface cererea, așa cum supermarketurile deschid case suplimentare când sunt prea mulți oameni la coadă. Dacă afacerile merg bine, dacă acelea substanțe chimice continuă să sosească, atunci va trebui să angajezi mai mulți oameni și să păstrezi mai multe case deschise. Acum, corpul este egal cu mintea și a devenit mintea. În celălalt scenariu, celula devine prea copleșită de bombardamentul continuu al senzațiilor și emoțiilor ce are loc clipă de clipă, pentru a permite tuturor transmițătorilor chimici să realizeze andocarea. Deoarece aceleași substanțe chimice circulă mai mult sau mai puțin în preajma ușilor stației de andocare de la exteriorul celulei, în unele zile intrând, iar în altele ieșind, celula se obișnuiește cu prezența acelor substanțe chimice în zona respectivă. Așadar, doar când creierul produce emoții mult mai intense, celula devine dispusă să-și deschidă ușile. Odată ce crești intensitatea emoției, celula este stimulată suficient astfel încât ușile stației de andocare se deschid și celula se activează. Vei afla mai multe despre importanța emoției ceva mai încolo. Aceasta este o parte cheie a ecuației placebo. În primul scenariu, când celula creează noi zone receptoare, corpul va simți nevoia de acele substanțe chimice specifice, în cazul în care creierul nu le produce în cantitate suficientă. Și, prin urmare, senzațiile noastre vor determina modul în care gândim. Corpul nostru ne va controla mintea. La asta mă refer prin corpul memorează emoția acesta a devenit condiționat din punct de vedere biologic și a fost modificat pentru a fi o reflexie a minții. În al doilea scenariu, după ce celula este copleșită de bombardament iar receptorii devin desensibilizați, atunci, exact așa cum procedează un dependent de droguri, corpul va cere o excitare chimică mai mare pentru a activa celula. Cu alte cuvinte, pentru ca organismul să devină stimulat și să-și obțină doza, va trebui să devii mai furios, mai îngrijorat, mai vinovat sau mai confuz decât ultima oară. Prin urmare, s-ar putea să simți nevoia să începi un mic scandal urlând la câinele tău fără niciun motiv, doar pentru a-i oferi corpului tău drogul lui preferat. Sau poate nu o să te poți abține să nu vorbești despre cât de mult o disprețuiești pe soacra ta, ca organismul tău să aibă și mai multe substanțe chimice la dispoziție, cu destulă putere pentru a stimula celula sau începe să te obsedeze nu știu ce deznodământ oribil închipuit, doar ca organismul tău să obțină un val de hormon de adrenalină. Când corpul nu-și satisface nevoia de substanțe chimice producătoare de emoții, acesta va semnala creierului să producă mai mult din substanțele chimice respective, iar corpul controlează mintea. Acest lucru seamănă foarte mult cu o dependență. Prin urmare, acum, când folosesc termenul dependență emoțională, vei înțelege la ce mă refer. Când senzațiile au devenit mijloacele prin care gândim în acest mod sau nu putem avea gânduri mai importante decât senzațiile, atunci suntem în program. Gândirea noastră este modul în care simțim și senzațiile noastre sunt modul în care gândim. Ceea ce experimentăm seamănă cu o fuzionare între gânduri și senzații. Simțim cu gândirea sau thinking, cuvânt valiză obținut prin contopirea verbelor to feel, a simți, și to think, a gândi, sau gândim cu simțirea, feeling, prin contopirea verbelor to think și to feel. Din moment ce suntem prinși în această buclă, corpul nostru, ca și gândirea inconștientă, de fapt crede că trăiește în aceeași experiență trecută 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Mintea și corpul nostru formează un tot aliniate la un destin predeterminat de programele noastre inconștiente. Prin urmare, să ne schimbăm presupune să fim mai presus de corp și de toate amintirile sale emoționale, dependențele și de prinderile sale inconștiente, altfel spus să nu mai fim definiți de corp în calitate de minte. Repetarea ciclului gândirii și simțirii, apoi pe cel al simțirii și gândirii, este procesul de condiționare al corpului pe care îl livrează mintea conștientă. După ce corpul devine minte, acest lucru este denumit un obicei. Un obicei apare când corpul tău este mintea. 95% din cine ești până la vârsta de 35 de ani este un set de comportamente memorate, competențe, reacții emoționale, credințe, percepții și atitudini care funcționează ca un program computerizat automat la nivel subconștient. Așadar, 95% din cine ești este o stare de a fi subconștientă sau chiar inconștientă. Iar acest lucru înseamnă că 5% din mintea ta conștientă lucrează împotriva a 95% din ceea ce ai memorat în mod subconștient. Poți gândi pozitiv oricât dorești, dar acea proporție de 5% din mintea ta care este conștientă se va simți de parcă ar merge împotriva curentului, împotriva celorlalte 95% din mintea ta, chimia corpului tău inconștient, care și-a amintit și-a memorat orice fel de negativitate ai adăpostit în ultimii 35 de ani. În acest caz, mintea și corpul lucrează în opoziție. Nu e de mirare că nu ajungi prea departe când încerci să lupți împotriva acelui curent. Iată de ce mi-am intitulat ultima carte. Breaking the Habit of Being Yourself, scapă de obiceiul de a fi tu însuți, deoarece acesta este cel mai important obicei de care trebuie să scăpăm, faptul de a gândi, simți și de a ne comporta în același mod care consolidează programele inconștiente ce reflectă personalitățile și realitățile noastre personale. Nu putem crea un nou viitor în timp ce trăim în trecut. Așa ceva este pur și simplu imposibil. De ce ai nevoie pentru a fi propriul tău placebo? Iată un exemplu care va reuni toate aceste lucruri. Alig intenționat un eveniment negativ deoarece aceste tipuri de evenimente au tendința de a ne păstra limitați. În timp ce evenimente mai reușite, care ne fac mai puternici și mai plini de speranță, de obicei ne ajută să creăm un viitor mai bun. Acest proces va deveni clar în curând. Să presupunem, deci, că ai avut o experiență îngrozitoare în trecut legată de vorbitul în public, care te-a marcat emoțional. Simte-te liber să o înlocuiești la alegere cu orice experiență traumatizantă din punct de vedere emoțional. Din cauza experienței respective, ți-e teamă să te ridici și să vorbești în fața unui grup de oameni. Asta te face să te simți nesigur, anxios și oricum numai încrezător nu. Doar gândindu-te cum ar fi să-ți plimbi privirea peste o sală de conferințe cu numai 20 de persoane, ți se pune un nod în gât, palmele îți devin reci și umede, inima îți bate nebunește, fața și gâtul ți se înroșesc, stomacul ți se face gem iar creierul îți paralizează. Toate aceste reacții se află sub jurisdicția sistemului tău nervos autonom, sistemul nervos care funcționează în mod subconștient, Dincolo de controlul tău conștient Gândește-te la autonom ca la ceva automat Este partea sistemului nervos care reglează digestia, hormonii, circulația, temperatura corpului și așa mai departe Fără ca tu să ai vreun control conștient asupra lor Nu poți decide să-ți schimbi ritmul cardiac, să-ți modifici fluxul sanguin la nivelul extremităților pentru a le răci Să-ți încălzești fața și gâtul să schimbi secrețiile metabolice ale enzimelor tale digestive sau să împiedici la comandă milioane de celule nervoase să declanșeze impulsuri. Oricât ai încerca să schimbi în mod conștient oricare dintre aceste funcții, vei descoperi probabil că nu vei fi în stare să faci acest lucru. Prin urmare, când corpul tău face aceste schimbări fiziologice autonome, acest lucru se întâmplă deoarece ai asociat gândul viitor de a te afla în fața unei asistențe, în timp ce faci o prezentare, cu amintirea emoțională trecută a experienței tale nereușite legate de vorbitul în public. Iar când acel gând, idee sau posibilitate viitoare este asociat constant cu sentimentele trecute de anxietate, eșec sau dificultate, odată cu trecerea timpului, mintea va condiționa corpul să reacționeze automat la senzația respectivă. Iată cum ne mutăm în continuu în stări familiare de a fi, gândurile și senzațiile noastre devin una cu trecutul, deoarece nu putem gândi mai presus de modul în care ne simțim. Acum să cercetăm mai îndeaproape modul în care funcționează acest lucru în interiorul creierului tău. Acel eveniment anume care a fost imprimat și întipărit din punct de vedere neurologic ca amintire trecută, aduce aminte, experiența îmbogățește circuitul cerebral. Devine conectat din punct de vedere fizic în creierul tău, exact ca o amprentă. Prin urmare, poți să refaci traseul pașilor tăi și să-ți amintești experiența negativă privitoare la vorbitul în public ca pe un gând, iar pentru a-ți-o aminti la comandă, experiența trebuie să fie avut o încărcătură emoțională suficient de semnificativă. Prin urmare, poți de asemenea să-ți amintești, emoțional vorbind, toate senzațiile legate de încercarea ta eșuată de a deveni un orator de succes. De pare ca și cum ai fi fost modificat din punct de vedere chimic ca urmare a experienței respective. Aș dori să subliniez că sentimentele și emoțiile sunt produsele finale ale experiențelor trecute. Când ești prins într-o experiență, simțurile tale surprind evenimentul, apoi transmit toate acele informații vitale înapoi la creierul tău prin cinci căi senzoriale diferite. După ce toate acele noi date ajung la creier, Mulțim de celule nervoase se organizează în noi rețele pentru a reflecta noul eveniment extern. În momentul în care circuitele respective iau formă definită, creierul produce o substanță chimică pentru a transmite semnale corpului și pentru a-i modifica fiziologia. Substanța chimică respectivă este denumită o senzație sau o emoție. Astfel ne putem aminti evenimente trecute deoarece putem ține minte ce senzații ne-au transmis. Prin urmare, atunci când prelegerea ta nu a mers cum trebuie, toate informațiile pe care cele cinci simțuri ale tale le-au receptat din mediul tău extern au schimbat modul în care te simțeai în mediul tău interior. Informațiile pe care le procesau simțurile tale, vederea acelor chipuri din public, imensitatea sălii și luminile strălucitoare de deasupra capului tău, microfonia și tăcerea asurzitoare după prima ta tentativă de glumă, Creșterea bruscă a temperaturii din sală în momentul în care ai început să vorbești, mirosul vechii tale ape de colonie ce se evapora din propria ta transpirație, ți-au schimbat starea interioară de a fi. Iar în momentul în care ai corelat acest eveniment unic din lumea ta exterioară a simțurilor, cauza, cu schimbările care se petreceau în lumea ta interioară a gândurilor și sentimentelor, efectul, ai creat o amintire ai asociat o cauză cu un efect și propriul tău proces de condiționare a început. Așadar, după tortura autoindusă a acelei zile, care, din fericire, nu s-a încheiat cu fructe sau legume stricate aruncate în direcția ta, ai condus spre casă. Pe drum, ai continuat să-ți amintești evenimentul iar și iar. Și, în grade diferite, de fiecare dată când îți aminteai ție însuți, ceea ce înseamnă exact acest lucru, reproducerea aceluiași nivel mental de experiența ta, produceai aceleași schimbări chimice în creierul și în corpul tău. Într-un anume sens, ai reafirmat în mod repetat trecutul și ai continuat procesul de condiționare. Deoarece corpul tău acționează ca mintea ta inconștientă, el nu a făcut diferența dintre evenimentul propriu zis din viața ta, care a creat starea emoțională, și emoțiile pe care le-ai creat doar prin puterea gândului atunci când ți-ai amintit evenimentul. Corpul tău credea că trăia aceeași experiență iar și iar, chiar dacă în realitate te aflai singur în mașina ta confortabilă, iar corpul a reacționat fiziologic ca și cum ai fi retrăit cu adevărat experiența respectivă în momentul prezent. Pe măsură ce activai și conectai circuitele din creierul tău care derivau din gândurile legate de acea experiență, Mențineai, din punct de vedere fizic, conexiunile sinaptice și creai acum conexiuni chiar mai durabile în interiorul rețelelor respective. Creai o memorie pe termen lung. După ce ai ajuns acasă, ai povestit partenerului tău de viață, prietenilor tăi și chiar mamei tale despre evenimentele din ziua respectivă. În timp ce descriai trauma în detalii dureroase, o stare emoțională de furie creștea în tine. De asemenea, în timp ce retrăiai emoțiile stârnite de incident, îți condiționai corpul din punct de vedere chimic față de evenimentul trecut din acea zi. Îți antrenai corpul din punct de vedere fiziologic să devină istoria ta personală, la nivel subconștient, inconștient și automat. În zilele în care au urmat, ai fost irascibil. Oamenii nu puteau să nu observe acest lucru și de fiecare dată când te întreba cineva ce s-a întâmplat, pur și simplu nu puteai rezista. Le acceptai cu oportunism invitația de a deveni mai dependent de valul de reacții chimice din trecutul tău. Dispoziția creată din acea experiență a fost doar o lungă reacție emoțională care a durat zile întregi. Când săptămânile în care te simțeai la fel de fiecare dată când îți aminteai evenimentul s-au transformat în luni, chiar ani, a devenit o reacție emoțională prelungită. Acum, nu este doar o parte a temperamentului, a caracterului și a firii tale, ci și personalitatea ta. Este cine ești tu. Dacă altcineva te roagă să vorbești din nou în fața unui grup, automat bați în retragere, te crispezi și devii anxios. Mediul tău extern îți controlează mediul intern, iar tu ești incapabil să te ridici deasupra sa. Întrucât te aștepți ca gândul că viitorul tău, începutul unui discurs public, Va semăna mai degrabă cu senzația trecutului tău, un chin imposibil de trăit, ca prin minune, corpul tău, ca și mintea, reacționează automat și la nivel subconștient. cât ai încerca, pare că mintea ta conștientă nu poate dobândi niciun control asupra acestui lucru. În câteva secunde se manifestă o serie de reacții condiționate din creierul tău și din farmacia propriului tău corp, transpirație abundentă senzație de gură uscată, înmuierea genunchilor, greață, amețeală, dificultăți de respirație și oboseală incontrolabilă. Toate dintr-un singur gând care îți schimbă fiziologia. Mie, unul, îmi sună a placebo. Dacă ai putea, ai refuza oportunitatea de a ține discursul, spunând ceva de genul: sunt un vorbitor public foarte slab. Sunt nesigur în fața oamenilor. Sunt îngrozitor când trebuie să țin prezentări sau sunt prea speriat de ideea de a vorbi în fața unui public numeros. Ori de câte ori spui sunt, inserează propriile tale cuvinte aici, ceea ce declar este că mintea și corpul tău sunt aliniate la un viitor, sau că gândurile și senzațiile tale sunt una cu destinul tău. Consolidezi o stare memorată de a fi. Dacă din întâmplare ai fi întrebat apoi de ce ai ales să fi definit de trecutul tău, ca și de propriile tale limitări, sunt sigur că ai spune o poveste care să corespundă cu amintirile și emoțiile tale trecute, reafirmându-ți această stare de a fi. Probabil chiar ai înflori-o un pic. La nivel biologic, ceea ce ai susține de fapt ar fi că din punct de vedere fizic, chimic și emoțional, ai fost transformat în urma evenimentului de acum câțiva ani și de atunci nu te-ai schimbat prea mult. Ai ales să fii definit de propriile tale limitări. În acest exemplu am putea spune că ai devenit prizonierul propriului corp, deoarece acum el a devenit mintea, că ești captivul condițiilor din mediul tău, deoarece experiența oamenilor și a lucrurilor dintr-un anumit loc și timp influențează modul în care gândești, acționezi și simți, și ești pierdut în timp, deoarece trăind în trecut și anticipând același viitor, mintea și corpul tău nu se află niciodată în momentul prezent. Așadar. Pentru a schimba starea curentă de a fi, va trebui să fii mai presus de aceste trei elemente. Corpul tău, mediul tău și timpul. Așadar, dacă stai să-ți amintești de începutul acestui capitol unde ai aflat că efectul placebo este creat din trei elemente, condiționare, așteptare și semnificație, poți înțelege acum că ești propriul tău placebo. De ce? Deoarece toate cele trei elemente intră în joc în exemplul anterior. În primul rând, asemenea unui dresor de animale talentat, ți-ai condiționat corpul într-o stare de a fi subconștientă, unde mintea și corpul sunt una, gândurile și sentimentele tale au fuzionat, iar corpul tău a fost acum programat doar prin puterea gândului, la nivel automat, biologic și fiziologic, să fie mintea. Și ori de câte ori îți este prezentat un stimul din mediul extern, cum ar fi o oportunitate de a preda, Ți-ai condiționat corpul așa cum Pavlov și-a condiționat câinii, să reacționeze în mod subconștient și automat la mintea experienței trecute. Din moment ce majoritatea studiilor despre placebo arată că un singur gând ar putea activa sistemul nervos autonom al corpului și produce schimbări fiziologice semnificative, atunci îți reglezi lumea internă asociind pur și simplu un gând cu o emoție. Toate sistemele tale subconștiente, autonome, sunt consolidate din punct de vedere neurochimic de sentimentele familiare și senzațiile corporale legate de teama ta, iar biologia ta reflectă perfect acest lucru. În al doilea rând, dacă așteptarea ta este ca viitorul tău să semene cu trecutul tău, atunci nu numai că gândești în trecut, ci selectezi de asemenea un viitor cunoscut bazat doar pe trecutul tău și accepți din punct de vedere emoțional evenimentul respectiv până ce corpul tău, ca minte inconștientă, crede că trăiește în acel viitor în momentul prezent. Toată atenția ta este îndreptată asupra unei realități cunoscute, previzibile, ceea ce te face să-ți limitezi orice fel de noi alegeri, comportamente, experiențe și emoții. Îți anticipezi în mod inconștient viitorul, agățându-te din punct de vedere fiziologic de trecut. În al treilea rând, dacă atribui o semnificație sau o intenție conștientă unei acțiuni, rezultatul este amplificat. Ce îți spui zi după zi, în acest caz că nu ești un bun orator și că vorbitul în public îți provoacă o reacție de panică, este ceea ce are semnificație pentru tine. Ai devenit susceptibil la propriile tale autosugestii, iar dacă cunoașterea ta prezentă este bazată pe propriile tale concluzii din experiențele trecute, atunci, în lipsa oricărei cunoașteri noi, vei crea tot timpul rezultatul care corespunde minții tale. Schimbă-ți semnificația și schimbă-ți intenția și, exact așa cum s-a întâmplat cu cameristele din studiul din capitolul precedent, vei schimba și rezultatele. Așadar, indiferent dacă ai încercat să realizezi schimbări pozitive pentru a crea o nouă stare de a fi sau ai mers pe pilot automat și ai rămas blocat în aceeași veche stare de a fi, Adevărul este că în totdeauna ai fost propriul tău placebo.